Tayy, bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala wa rasulillah. Hijab ya kisharia iko na sifa maalum. Sifa maalum. Jambo la kwanza, sharti kwa uchache sana mavazi matatu yapatikane. Dira alafu khimar ya kichwa, alafu ambayo inafunika pia e, mifuko, kifuani, alafu kuwa na e, jilbab. Jilbab kubwa. Kwa uchache, mavazi matatu hayo ni muhimu dira ambayo ni ndefu kuanzia kwenye mabega kwenye shingo hadi mguuni alafu kuwa na khimar au wengine wanasema ni tarha kitakitabaa ambayo na, inafunika shingo yake nahar na kuwa na jilbab ambayo ni ndefu uchache, na ikizidi ni bora zaidi na sharti ijabile isivutie macho Taeb na isiyekwe manukato isiwe yenye kuonesha umbo na isiwe pia vile yenye yenye ni transparent mfano Taib kufupi ndo eh e, ya kisheria na mtu ambaye anataka zaidi kuna kitabu e, alimama imama albani ameandika kuhusiana na masala ya e, jilbab na hijab